Имаше един страхотен македонски филм, заглавен преди дъжда. Също толкова фундаментален «След дъжда» по сценарий на Кира Корусава, френско-японски филм от далечната 1999 Преди и след дъжда, изобщо дъждът е трайно кино вдъхновение, но не като на филм се чувстваш, ако в центъра на една столица те удари мълния, както стана вчера с 30 годишен мъж, получил за щастие само тежки изгаряния. Миналата година обаче, припомням, мълнии в София взеха жертви близо до Лъвов мост. Знаем ли как да помогнем на човек поразен от мълния? Колко важни са първите три минути, като в всяка спасителна операция? Добър ден, казвам на Марияна Манушева, председател на фундация Първите три минути. Здравейте! Как да окажем първа помощ, първите три неща, които трябва да направим, ако видим, че един човек пада, а наоколо падат мълнии? Естествено, първото и най-съществено нещо е личната безопасност на този, който ще оказва първа помощ, така че много е важно да прецени ситуацията, дали може да се намеси в конкретната ситуация или е по-добре да защити себе си. Разбира се, по никакъв начин не е полезно за никого да пострадаме в опита си да оказваме първа помощ, точно обратното. Ако е безопасно вече и можем да се приближим до пострадалия, това, което трябва да имаме предвид, е, че при поразяване от мълния, най-тежкото нещо, което може да се случи е, е сърцето на пострадалия да е спряло. А, така че при внезапно спиране на сърцето е, е най-важното нещо, което е, трябва да направим е да започнем незабавно а, след като сме подали сигнал на телефон 112, да правим сърдечен масаж и изкуствено дишане и да да използваме максимално бързо автоматичен външен дефибрилатор затова и в цивилизования свят на обществени места има такива дефибрилатори, тъй като това всъщност е животоспасяващата мярка в първите няколко минути след инцидента. На мен ми се иска да припомним с звук едно от много полезните видеа, които намираме на сайта на вашата организация, Фундация Първите 3 Минути, защото в крайна сметка в подобни бедствия ние пак стигаме до тези три първи действия, които са ключови, когато видим човек, който най-вероятно изпада в състояние на сърдечен арест. Но нека заедно чуем буквално минута и 50 секунди от вашето видео, за да продължим след това разговора за това, колко е подготвено всъщност обществото ни да си помогне само в такива случаи. Чакам те на е, да, ма по-бързо. Още само около 3 минути. Да, 3 минути. Тяло да, 3 минути. Селената се е появила. Здравейте, какво се случи? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Обадете се на 112, ви донесете дефибрилатора. Но... No. Парче. Всички да се одръпнат, се направи декември, всички да се одръпнат. Но, 2 3 4 5 6 7 Се към разговора с Мариана Манушева от фундация Първите три минути. Много, много образно, много точно разказана а, история за това, какви мерки може да предприемем, колко е важно да има, а, да има хора, които знаят какво извършват в един такъв а, подобен момент. А, за мен е интересно дали организация като вашата получава заявки да правите обучения, примерно в а, фирми, корпорации, държавни или пък а, общински институции, т.е. максимално да могат а, хората да бъдат подготвени за среща с една така рискова ситуация? Да, разбира се. Непрекъснато имаме такива заявки. Работим с хора, които сами се записват за курсове. Провеждаме курсове, които са за по-широка аудитория. Това са курсовете по Basic Life Support, които дават тези умения за а, правилно извършване на сърдечен масаж и изкуствено дишане. Провеждаме, разбира се, и курсове, които са по-специализирани за медицински специалисти, които вече са следващата стъпка, която се предприема в една такава ситуация. А, много често работим с а, големи корпоративни клиенти, Например, в момента би, нашата фундация да, да. провежда обучения, които са... Нека да не споменаваме само търговски, търговски наименувания, но може да опишете да, наистина. Да. А, цяла болница, която обучава своя персонал за оказване на първа помощ при сърдечен арест. Независимо от това, дали хората, които работят там, са медицински специалисти или са от а, други специалисти, които работят в тази болница, всеки един от там преминава такова обучение, защото действително когато се случи такава ситуация, тя може да се случи в коридора на болницата, може да се случи пред болницата, може да се случи на, на трамвайната спирка и е много важно хората, които са около пострадалия, да могат да реагират на момента и да извършат правилните действия в първите три минути. А, така а, емблематично ги наричаме нали, първите няколко минути, защото от това зависи по-нататък какво ще се случи и дали постравя ли ще оцелее. Всъщност, вашата фундация първите три минути, работата, описанието на тези основни действия, които трябва да бъдат извършени, са свързани с ситуации, медицински ситуации, не толкова свързани, индуцирани от бедствия. Смятате ли да разширите тези видеа, тези обучения, които правите и по посока на възможни ситуации при природни бедствия. Било то, като това, за което стана дума, мълните вчера в столичния град, те могат да се случат абсолютно навсякъде. Или пък бедствия с, с така мащаба на земетресение, защото в крайна сметка независимо дали става дума за бедствие или за медицинско състояние, в което пада един човек. Тялото, тялото минава през етапи и е много важно да знаем как да помогнем. Да, разбира се. Ние в, по време на курсовете обсъждаме такива ситуации, защото в зависимост от това, какво се случва наоколо и при какви обстоятелства точно се е случила в случай от този инцидент, има голямо значение как се действа, за да остане и този, който оказва първо помощ в безопасност и да не нарани себе си. Това, с което така, че... започнахме, звучи наистина като един важен, важен съвет. Но, да, това е, това е едно от най-важните неща, на които обучаваме хората, защото в крайна сметка а, а, няма какво да се залъгваме, но повечето от инцидентите реално се случват поради а, недооценяване на обстоятелствата. Така, че хората трябва винаги да са на штрек в една такава ситуация. Ето, на, на ли, вчерашната ситуация, която е свързана с мълни, това не е нещо необичайно. Това не е някакво, кой знае колко сериозно природно бедствие. Това са неща, които се случват всяка година, пролетно време, независимо дали става дума за планина, за открита територия или в града, както в случая. Така, че хората трябва да имат едно на ум и да внимават в такива ситуации да се придържат към правилата за безопасност, за да не се получава така, че, нали да има много пострадали в такъв тип инциденти. И, например, ако се върнем на случая вчера, ако отиваш да помагаш и да спасяваш в една такава ситуация, да си сигурен, че нямаш метал по себе си, който също може да послужи като проводник, т.е. да се окаже, че а, рис, рискуват повече хора в една Разбирате. такава ситуация. Да. Много ви благодаря за тези уточнения. Марияна Манушева, председател на фундация Първите три минути.